në të tërgojët ndëse gjërë në lidhëm e të. të. Sot njërë zëtë përdonë disa terma, që za kushë dëmë thëmë të ke pretenduar dhe gjithë monat të të mirë për vetën e ti, dhe mirë që ne ti njojë në në në kuptimi e vërtët të e termave e shrapën bajnë ota. Prek të e Pre termave është termi ekstremizm. Gjë më thënë ekstremizm? Edhe kundër të ti që të quat dëmë thënë tolerants. Dhe n Nëse do mamë një shkop, dy cepa të shkopës e quajnë ekstremet të shkopës. Që një ekstrem është ti cepa to. Edhe kundrityrë është mesi. Ky është domoni ekstremizmi në kuptim gjossal. Kështu që domon kur dikush quhet ekstremist, qëllimi i tij është të ka shkopën në cep, ka ka, ka, ka lënë mesin, mesatarin domosdoshmë. Edhe në kundritur domon, de toleranca është një lloj ekstremizmi, vetëm se është ekstremizëm që bie për poshtë, posh ndërhyjë për sipër. Kështu që toleranca është lloj ekstremizmi për ekstremizm e kuptimin e lëshimit të fes dhe dhe me kuptimin e shtërgjimit të e për të fes edhe që të dyja janë të urrujërën fe edhe toleranca edhe ekstremizm e kuptimin e shtërgjimit të e përërën fe për shtërgjimin e të e përërën fe profetis s.a.s. ka thënë heleken mu të nëpti hum u shkatarruan që mtontpuan janë ata të cilët zhytën në çështetarë më shumë se çka ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alajhi wasalam. Edhe në të kundërt, për tolerancën, toleranca do të thotë zhveshje prej fes, që njeriu mos zbotoj urdhët e Allahut subhanuhu teala. Ky është kuptimi i tolerancës. Prandaj dhe për durimin këtyre termave, do të thonë normalisht do të përkufizohet me kufitin e Islamit. Edhe në kundërtë të termave, gabura është domethënë terma të cilët tregoj një një drejtim të gabuar është termi mesatar që thotë që është mesatar. Dhe mesatarja është ajo që ka thënë Allahu subhanahu teala në ajetin Kur'anor, "wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Që kjo e kemi bërë juve popull të mesëm. Tashi Allahu subhanahu teala ka thënë eljume liikum dinukum, uni plotësohet për ju fen tuaj. Allahu subhanahu teala ka plotësu fen. Edhe këtë fen që ka plotësuar Allahu me gjithçka zbritur në të, Kjo fejë është fejë mësatare. Edhe ka qëtë profetët sëllem el-hanifiët u semha. Hanifiët u në drejt dhe semha dujnë që ka në të lehtësime. Ka në të lehtësime. Edhe këto lehtësime e më përcuar i ka të reguar profetët sëllem në gjithë dhe nuk ka lënë vënd për një i tjetë i gjithimë më brapa. Kështu që dhe më thëmë dhe tyra e muslima me kush është është në djekin t Ne e qujmë turp mesatar, por nuk kemi ne ata të cilët e caktojmë se kush është mesatari i rrugës. Dhe kjo vëllai është shumë e vështirë për të për të për të përcaktuar dhe për të, të celsuar. Ne i ndigjemi rrugën e Islamit dhe nuk kemi ne ata të cilët e përcaktojmë se kush është mesatari në të me logjikën tonë. Për shkak të kësaj është një shemb thjeshtë. Po ti marr gjithë safin këtu tash. Çdo njëri për tyre, duke shikuar me me, me me të syrin e ditë të ngushtë, do thotë onë mest, sepse ka dy vetë anash. Kupton? Duka filluar që nga e majta deri te djathtas në të kundësh, dokush do të mëst. Pa vërtetë të mëst ai. Kështu që është dokush që prandon mesatarë është mesatarë. Sikur ka se kam gjuar për shumë disa gjë të thon. Për vron e migës po shumë. Thon disa thon që rujtë e migës është haram, disa thon disa thon që është e pëlqyeshme, kurse unë thot po bëj mesata po thon që është e lejuar. Thon kjo është qesharake ti sheh aragon doon kjo gjë sepse i bi ashtu që në sipasitet bëhet edhe i morale dhe halla dhe alkooli halla sepse don disa thon vaksin bizon haram kurse do të bëj don të pëlqyeshme u kupton niko që e vërteta është ajo që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe ka dërguar dhe ka dhe ka treguar profetit sallallahu alaihi dhe kjo është meshtaria kështu që detyra jon kush është detyra jon të kjo e vërtetë nuk është që ne ta përcaktojmë komon ton se kush është meshtari dhe ndiejm duke pretenduar që është fjalë e Allahut Por dhe të ty rejoni që ne të ndjekin fejnë Allahot. Edhe këtu të më dhënë është të elë bëjitë që është e të leze që shpëtemi njeriut që ndronë të ndjekja e Koranët dhe Sunedit edhe jote ka jo që mendojnë e me logikën e vetë që kjo është mesatare. Si kurse të më dhënë këtë grupët tjere njëzit të cilë të më thonë të thonë në emi tolerantë, në emi tolerantë, dhe fatë të këshë këpërdorimit të termit tolerant, parsyese sepse toleranca me këtë kuptim që përdorin ata nuk ekziston në fenë e Allahut. Edhe toleranca e cilën ka thënë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ajo tolerancë, ajo domthonë është jesh, jesh mbyllurën kapakun se parsyese. Islami i plotcuar nuk ka asht shansje ri domthonë që, që të fillojë në, ndonjëri në islam të drejtë. Por edhe për të plotcuar, atë çdo tolerancë që ekziston në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ajo na vjen në, në serviu e gajshme siç ka thënë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk kemi nevojë ne të tashit të qisim gjë teorike, kështu që Nëse ne do të qejmë vetëm tolerancë, çfarë do të thuash tolerancë? Do thua që domun që ti domun po po bën i fe të re, apo që ti domun po ndryshon ligjit të Allahut, apo çfarë do të thuash me tolerancë? Kupton? Detyra jone është të ndjekim. Nëse toleranca është përshkrim i fesë, domthonë ne përshkruajmë fenë stom që është fe e letë, e që ka bërë gjëra të thjeshta. Domthonë ose me kuptimin tolerant, sepse mos pëlqejmë fjalë fargu këtë termin tolerant, domthonë drejtë. Sepse ky ka origjinë nga perëndimi. Nga gjatëta, në perëndim kanë ato idenë domthonë që në sipas sistemit demokrat, që çdo kush ka drejtë në vetë mendimit edhe ne dhe në drejtimin tolerant ndaj mendimit tjetrit, çdo lloj mendimi qoftë ai, duhet të rregohet tolerant ndaj mendimit tjetrit. Edhe kë ka çuar ato lëndë ide pasojë që dhënë muslimanët ta ta trashëgojmë për tyre këtë llogje edhe të na pëlqejë si term që të vërojmë tolerant. Tolerancë shpejëjon, edhe është pëlqesur, qëse detyra është të marim. S ta marrim. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, "Walladhina yumsikuna bilkitabi wa qamu ssalate, inna la, la nuadhiu ajal muslimin." Thot ata cilët e ka kapën fort për librin Shë që thot Këdhën ju me sikune Dhe fjallë ju me sikune Mund përdojshën form tjetër Që thot u e ledhine jem sikune Fjallë jem sik një në rabë Dhe thot ta kapër gjithë ka fort Jem sik Kjo është Ta kapër sh. Kurse ju me sik Dhe mu dhënë ta kapër sh fort Dhe është një dhe formi që të rgonë fort në kapje Thot Allahu Suhanu Wa ta Ta'ala Dhe ata të cilët e kapën fort Librin Allahu subhanahu wa taala nuk ka hum shprimin e shpërblimin atyre të cilët bëjnë mirë, edhe do të rregullojnë të tjerët. Sidomos kur njeriu domethënë është drejtues për të tjerët model për të tjerët. E jo më pas ai domethënë ai i cili domonë shembulli i lartë, njerëz, ai duhet të jetë domethënë nga njerëz më të larguar nga nga nga gjunafe, më të larguar nga gjatë dyshimta, më të larguar mbas edhe nga shumë hallale, por ajose sepse i shembull. Dhe po që sa i që është shembullu njerëzit doby tolerimin tolerim tu tolerimat e tolerim tu tolerimat e tolerim tu tolerimat çfarë do marrë Njesbyfes Nikoj që po të shikosh Allahu subhanahu wa taala i ka thonë Yah i, i ka thonë për Yahya ja, Yahya khudh al-kitabe biquwwa O Yahya merr libër me forcë merr libër me forcë kurse Musa i si thotë Ya ja Musa inni istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa qum min ash-shakirin thotë Pasëm mbrapshtot po xudhha bi quwte wa'mu qawmak ya'khud bi ahsanha sauriikum dar al fasikin. O ta xudhha bi quwte. Musa skape librin me forc. Edhe urdhëroi popullin ton ta marrin librin në formë më të mirë. Domthon populli thjesht ta marrin në formë më të mirë. Ku sa i që është drejtues ta marr në ta marr me forc, domthon nuk ka më të mirë pak më të mirë. Pse sepse njeriu që është drejtues është shembulli i lartë i fesë. Dhe shembulli i lartë i fesë nuk e lejohet të bëjë tolerim në fenë. Sepse tolerimi i fesë çoj në ndrushimin e fesë në shkatrimin e fesë në fund fare. Sigurisht se nuk e lejohet gjithashtu që çaita teproj të bëj ekstremizëm në fenë, por çështja është ja shumë e thjeshtë, është e qartë. Ndiq atë që ju urdhëruar dhe mbaroj këtë gjë. Ndiq Kur'anin dhe Sunetin, siç ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam, as ka luajur gjë, po them, as ka luajur gjë për tyre. Domethënë, si domethënë, prendoj që ndiq një hadith dhe le të dy hadithe ose ndiq ndiq dy hadithe le pesë hadithe të hadith tjera pa, pa ndjekur, se kjo nuk është nikë e vërtetë. Allah do të ndkron në vetuinun në ballë kitaut të kufon në ballë, do të më po bëson disa dhe po mohoni disa tjera. Kështu domoshi njeriu është plotu të marrë të gjitha arët, në gjitha format. Për sa i përket çështjes së termit ekstremizmi për çfarë dorë, domoshi njerëzit gjithmonë e përdorin këtë termi për atë person që nuk që nuk u përputhën atëra me ndime. Prandaj sikon çdo person që nuk i përputhen mendimeve atë që nuk ekstremizëm. Mirë, po ç'është ekstremizmi? Siç e thash ekstremizmi është një njeriu që të teprojë duke bërë atë që s'ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala ose duke duke larguar, duke lëguar nga hije nga gjë si që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala dhe gjujtave të thonë detyrë për shkak. Siç kanë pas bërë disa sahabë, të cilët thoshin njëri thoshë se unë nuk, nuk flogjum natën, tjetri thoshë se unë nuk ofrojm grave, ku se tjetri thoshë se unë thoshë do ta gëroj gjithmonë. Ai tha po Jezu sllm që kjo s'është premje, ky kjo s'është sunnetim, nuk është rruga ime. Kjo është ekstremizëm i fe. Ose disa sahabë këkuan domethënë që mos të largoshin fish për gravë të bëshin murë gjë në radhë. Kjo është ekstremizëm i fe. Ndërsa mesotaria është ndiejësh atë që ka urdhëruar Allahu, dhe atëherë në zëti ndiejë ka atë që ka urdhëruar Allahu dhe dërguar të sallallahu alajhi wasallam. A ka drejtë ndonjë që të thyejë me ekstremizëm, të thyejë ti ekstremist, nomrisht që këtë gjë nuk lejon të fen Allahu dhe kjo është një shpifje. Prandaj vallau un po shikoj domethënë ajo që më shqetëson domethënë djysh është ti duhet të shikuar domthonë në kronologjinë e ngjarjeve që prej 20 vjetësh ose më shumë, më shumë se 20, rreth 30 vjetë, edhe ndër më sot, shoh një dret, në përgjithësi tek njerëzit një lloj domthonë se thotë drejtim drejt tolerimeve fetare në përgjithësi. Përgjithësi duhet këtu domthonë duke shikuar vendin e Islamit, jo vetëm këtu. Këtu domon normalisht që ne jemi domon jemi pothuajse të nguat, kemi të gjetur këtu, po bota e Islamit që janë përziar gjithësua me njëri tjetrin, shikosh një, shiko, shiko, një tolerim, prandaj unë kam vënë re shumë gjëra që dikur ka qenë haram, dhe të nhohura për dietarëve dhe janë akoma libër të tyre sot gjallë, libër të tyre që sot sot. Ata të gjithë kanë ndërqenë të qenë haram, sot njerëzit janë për halal dhe nuk e di njeriu fare dhe as nuk diskutojnë, pa diskutosh më në fe. Merr për shemb çështjen e fotografive pikturave. Spahala, piktur dhe pikturave. Subhanallahu pikturë dijin gjithëndej, në ikoç subhanallahu, fjala e nhohur e dietarëve që ka qenë domthon dashnë rivi sot ditë ose në vend Islam, të islamën prishin dhe përpara, fjala e nhohur e tyre domthon Fjala me me me me përgjithësimin që ka thënë për dietaren që tonë Kleon, e para që dyta hadithet janë shumë të qarta për këtë lloj gjëje. Sigurisht tek Aliu dikush hadith janë shumë të qartë për të lloj gjëje. Profesi sallallahu alejhi dhe sallam nuk ka pranuar të hyjë në shtëpi. Në shtëpi kur ka parë tek Fatimia ose tek Aisha, janë në disa hadithe kur ka parë në të piktura, nuk ka pranuar hyj të hyjë atë. Ti thua njëri sot, un po themi siguri që ti thua njëri sot që nuk hyn në shtëpi sepse ka piktura në të, do të, të je ekstremist. Çfarë po bëjmë më tepër se sa ka bërë profeti sallallahu alejhi dhe sallam? E kuptoni domosdhem që sot njerëzit domosdhem sot njerëzit gjykojnë për një person domosdhem gjykojnë duke u nisur nga vete të tyre. Domosdhem ata mendojnë sikur dhunja rreth lolot rreth tyre, sikur dhunja rreth lolot rreth tyre dhe çdo kush që është rreth tyre i bihose kthej ose kthej. Domosdhem ose është i tepruar ose tolerant. Kurse ai është mest. Domojish që është i fatkesi domosdhem që çdo kush do të hapë llogari me para Allahu po vetën e vet. Ose çështja e përzires në përshkolla, të tash gjërat e cilat janë njohura në Filistina. Edhe sot jam vurd të pa diskutoshmë në aspektin që nuk pyet jeni për të fara. Është shumë shumë çështje të tilla o vëllazër, vallai un shoh domodin një vëllai problemi shumë madh. Problemi i kohës sot me ç'është i muslimanëve kohës sot me është problemi i tolerancës. Duhet të filluar nga xhoxhallarët, duhet të filluar nga një njerëzit e dijes. Është duhet duhet u drejtuar feja një këqishme, në lidhje me tolerancës fuqishme edhe ndikimin pse ka ardhur në demokraciën perëndimore, duhet të fillonga Amerikë. Në fakt të gjithë mund kanë futur në rrymën e, e, e tolerancës dhe i kanë bërë njerëz që i kanë i kanë pirë njerëz, kanë pirë, i kanë droguar, i kanë ë u kanë u kanë dhënë hashash. Janë pirë njerëz të gjithë që duket domosdoshmë normal që unë jam tolerant. Çish ka tolerancë? Ku e njeh fisëm të tolerancës? Pse toleranca po flet ti? Në kohë që Allah subhanahu wa taala Musa alayhis salam për hudha bi quwwa, me ramë me më forcë. Këtë marrë me forës, libri në allaut Besim tarëhë dhe o alledhin ju me sikune bil kitab Ata bi të cilë dhe ka për fëshishm libri Gjithashtu jahë se ka dhenë Ja jahë e këzir kitab i kuve O jahë e mërë i libri me forës O jahë e mërë i libri me forës Allah subhametar i thotë Besim tarëhë dhe I tebi u ahsan e maun zile i lejkum Në rabbikum Në dishtë një ata më të mirën Qërë zbri të prezotit duaj Qërë shme mira? D Që nëse një çështë ti ke dy zgjidhje, njëra është e pëlqyeshme, tjetra është e lejuar, atëherë Allahu thot merr atë që është e pëlqyeshme, lëre atë të lejuar. Kupton? Merr atë që pëlqen, kjo zot Allah ndijë natë që është më e mira. Në një kohë që sot domoshem gjen, po çështë gjeni diçka, njëri thotë më është haram, ti thot më kruh, thot skau blem bëj se ka im mendim që është më kruh. Edhe un po them së mamë kam medituar çështjen e mëdhëpeve, edhe po them megjithatë atë ja e fuja fanatizmi në masë që kanë pasur me thepën islame, me thepët që kanë kanë, domuni janë bërë mbasi mamllarëve, ato kanë pasur kanë pasur të bishum ndhaja. Po them një për dobë bim ndhaja që kanë pasur ato që në fe kanë ditur strikte e palvizur. Kuptonë se kjo është kjo është një dobë shumë e rëndësishme në, në fe. Kurse sot duke pretenduar njerëz që nuk po ndjekin me thepën apo ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, janë duke ulshuar, duke zhveshë kafeja fare. Zhdoq kush pretendon se din Kur'anin e Sunnetin dhe merr qoftë një hadith, qoftë turma gëzimit se ka gjetur, ka gjetur një argument, çfarë do lloj qoftë ai? Dhe pse mund të mos zë argument fare për çështje? Edhe i bërat gjithë gjërat halal. Prandaj, po them s'ma shqegoj më shumë. Nuk kam vërë vallahi në Arabisë Saudite. Para se din sotin, jour, në në të dinë siguracioni, siguracionet që ne sot i njohim, diçka siguracion, në Arabisë Saudite, fjala dietare në Arabisë Saudite, thurëton e haram. Kupton? Dolën sulmë të vetëna për vitin e 2023, than është, domethënë nuk ke ça të bësh, je detyruar të paguoshim me radhë, por nuk lejo të marrësh. She, nuk lejo të marrësh domethënë se ndonjë aksident, sleu në merlek, kupton? Pastaj etapa e tretë, mbas saj doli edhe për dy funit falëndorim që përdes sa dashit ti po jep, pse nuk e dëlt okay. më marr. Kupton? Edhe që fillojnë gjërat domethënë, kjo ishte haram, pas e u boj gjysmë Allahu, u boj Allah i plot. Që fillon me kamaton. Vallaj, thonë me kamate, me forma tjera, me gjëra të shumta. Që nduqe shumë dikur, më vë dhe un di shumë dikur në Arabi Saudite, po thën po si shemb, po, se nuk është puna e Arabisë Saudite, kupton? Po dilen në në në në qapë, më anë aparat fotografik për filmuar, ta merrte policia dhe ta thynte. Kurse sot domundon i ke gjithandejtë u filmon lol gjëra, kupton? Edhe edhe shumë çështje fetare. Normalisht e praktika burofeja, fillon feja dhe, dhe vjen këtu domundon duke domundon desa britu te ne Ujë disa sa, domthonë hendejë ka kaluar, ka marrë me vete vëllai, pislliq, vëllai gjëra, vëllai kjo është shumë shumë problematikë, domthonë. Ne sot domthonë nuk po hasim në të vërtetë sot ajo që haset në shumicën e njerëzve është vëllai tolerancë tepruar për fes, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi, për shkak të ndikimit që vjen nga perëndimi. Dhe kjo vëllai është shumë shumë rrezikshme. Ne koqë Allahu Subhanetauale na ka urdhëruar të ndejmë pranë sunetit. Dhe nuk i takon njeriu të aqjëvesë njeri, në vet tolerant, duke pretenduar domthonë që Unë mëtonë Allah. Allahu musliman feja, nuk është pronë ime, por na jote. Që them unë intolerancë, intolerant. Është pronë ime feja. Feja është feja Allah, si si Allah. Allah, tyru, profesor, zhen, që e Allahut. Transmetohet siç ka thënë Allahu. Allahu subhanuhu teala ka bërë detyrë profetëve që tu e lejoj njerëzve fen, tu e lejoj Kur'anin. Nuk ka bërë detyrë, nuk ka bërë detyrë njerëzve që të, të transmetosin përçi ty. Kupton? Bëje thjesht. Siç di dalin disa për një fatva, thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, më ka thënë na isha që profeti sallallahu alajhi wasallam në dy gjëra zgjithmonë të thjeshta. Dhe kjo çfarë bën? Çdo dëshpubu nicesh që ka dy mendime dietarë, haram halal, edhe më thjesht është halal, po e bën halal. I kanë treguar një pselevë, një libër, Khalifia. I kanë treguar një libër. Në këtë libër kishte mbledhur një person të gjithë ato lehtësime që kanë për dietarët. Po logjik, po të marr të gjithë këto lehtësime të dietarëve në afër fare. Sepse ka disa dietarë që kanë lejuar Kamilatun. Disa kanë lejuar immoralitetin në emër të asaj që është martesa e kainsis. Disa kanë lejuar alkolin. Kupton? Dhe ka shumë gjëra tjera. Atëherë, bi domthonjë që po ti marr gjitha këto në të njëjtën formë si këto, i bëj ato që nice pastën taja në fletë. A kësa nuk e duhesh iku sot? Thonë, kjo hallall, hallall, kjo hallall, hallall. Kjo hallall, po ju nuk kemi ç'të bëjmë apo ja, jo, po futi këtu pastaj do të më shkudhë atje. Edhe domthonjë vetë në vetë realiteti, po jo, po ti po e bura këtë, atë këto atë ti e kundërtor, që do të bësh këtë teatër. Oton e detyron njeriu domthonë nga në, në, duke jetuar në një, një realiteti, e detyron realiteti që të bëjë disa gjëra të tjera, sepse ka frizë mund të shikon në kontroritor dhe e törhëqë kota, e törhëqë drejt dhe tash shoh vetëm tash shoh vetëm buzë humneras. Pse? Që në fillim fare sepse ai domun nuk e pranon të vërtetë që u erdhi në fillim fare. Sepse po ta pranon që në fillim dhe ti vjen në vizën e gjithë dynjas, do të shikoni që është një çështje shumë e qartë. Por çështja është shumë e qartë, por ne po jetojmë zonë një realitet të mbushur me fitne me fitnë dhe fatishem e madh kush është që jeton njëri në këtë lloj shogërie të mbushur plot me fitnë dhe i duket normale fare. Valla un prejse normaliteti për këtë normalitet kam frikë. Që ne jetojmë na duket vetëm normal tu, edhe fiton njëri imunitet në këtë lloj shogërie, në ikoqë, ti se musliman duhet të shkojë gjitho fitnë, gjitho sprova, murad, duhet të shih huaj në vendi. Kush që ndivënë huaj, ai letar shikoj edhe një herë vetëm në tezë. Nuk është në tezë me fenë vet. E në lusë Allah në madhur ure në më që në nërgoj nga ekstremizmet, në lusë Allah në madhur ure në në në nërgoj nga tolerancët, në lusë Allah në madhur ure në bëjnë mëmë për e tyrët mesëve të citi ka përshkuar në e di kërënorë, e në shumë dhe një një të gjithë.